Les farmàcies de Tiana i Montgat ja han començat a tancar de nit. La mesura respon a l'adaptació al nou mapa de farmàcies de guàrdia que coincideix amb el tancament del Servei d'Urgències Nocturna del Centre d'Atenció Primària de Montgat-Tiana. A partir d'ara, els tianencs que necessitin una farmàcia més enllà de les 10 de la nit s'hauran de desplaçar fins a Badalona. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona es va adreçar fa poques setmanes als professionals de farmàcia de l'àrea bàsica de Tiana i Montgat per demanar-los que es posessin d'acord sobre la proposta de servei de que volien començar a aplicar a partir d'aquest mes d'octubre. La responsable de la farmàcia ubicada al carrer L'Anglada, Pilar Macua, ha donat detalls de la resolució. Les farmàcies estem només per les urgències amb recepta mèdica. Llavors, si no n'hi ha metge, no pot haver-hi recepta mèdica i, de fet, les farmàcies no hauríem de fer guàrdies. Llavors, els metges fan guàrdies fins a les 8 de la tarda... Nosaltres quan estiguem de guàrdia obrirem fins a les 10, dues hores més doncs, per donar temps a la gent a que vingui i demés. El dissabte el metge fa només de 9 a 5 de la tarda, nosaltres farem igualment de 9 del matí fins a les 10 de la nit i els diumenges i festius que no hi ha metge, nosaltres obrirem de 10 a 2 del matí pel Col·legi de Farmacèutics, la mesura respon a una adequació de la realitat perquè moltes farmàcies atenien serveis de comoditat. Maria Calvo, secretària del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ha explicat que en el moment en què deixa d'haver-hi serveis d'atenció continuada, no té sentit que hi hagi farmàcies de guàrdia. El servei farmacèutic d'urgència sempre ha estat sobredimensionat. La necessitat real d'un servei urgent... És molt baixa. Una altra cosa és que és molt còmode tenir una farmàcia oberta a prop de casa, no? però les dades ens confirmen que no hi ha hagut una petició de servei proporcional la gran dispersió de farmàcies de guàrdia que hi havia. No? Els establiments de Montgat i Tiana segueixen un nou model de planificació que preveu que els usuaris tinguin un màxim de 30 minuts per trobar una farmàcia. És per això que des de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament s'ha valorat negativament la disminució de serveis al municipi, però entenen que és una conseqüència directa de la reordenació del serveis d'urgències del CAP. D'altra banda, davant l'anunci del Gatsalut de l'enderrariment en el pagament de la propera factura a les farmàcies catalanes, el Col·legi de Farmacèutics Departament de Barcelona ha comunicat que les farmàcies no poden assumir les despeses financeres que puguin generar aquest nou retard que recauen en un sector ja molt malmès. I és que segons expliquen els professionals del sector els farmacèutics estan aportant recursos propis i en molts casos tenen dificultats per pagar la pròpia nòmina. Així doncs, adverteixen que davant l'impacte de la totalitat de mesures que s'han aplicat al sector del medicament durant els darrers dos anys són inassumibles noves mesures econòmiques com aquesta. Radio Tiana Serveis informatius.